Historia kronikarentzat tzatpeio etxe behi, biztanda gurekin egunon. Egunon. A, pidilak meretzi, gaurkoan eustakio mendizabal, txikia daukuzua ipatuko? Bai, hala, eh, bere izengoitia da, gehiago ezagutua agutua da. Eh, gipuzkoan beraz uh, sortu zen, mila bederatzeun ta behogoita laueko urriaren behatzean, itxasondo egian, beraz eustakio mendizabal, eh, famili langile eta abertzale baten, batean sortu zen, eta Jaianbi Argaderi bere aita eh, presondegia de Guiesa zuela gerra zibilaren denboran ara, beraz uh, Eustakio beraz ah, Amajusterekin shaftuko da Azkako benidataren monestari monasterioan hala eta hor, pez gai zaiteko astapen batean iduriz. Eta monasterio horretan, nunbait euskal giroa eh, ezagutu zuen edo garatu zuen, eh, zenta ta laska jantzazun bezala adibidez eskoal kulturaren a, foko bat zen zen edo, edo ber, eskoal berpizkundearen a, gune bat, a, gune importante bat zen. Beraz, ez zuen... A, apeza egin, etzen milagatu, etzen sartu edizan azken finan, eta beha saingo lantegi batean sartu zen lan egiteko. Kultura pasa zen momentu batean, etako militantziara? Hala, eh, hastapen batian ere izan zen Euskara erakasten, eh, eta emeki emeki sartu eh, zen beraz eh, etan, eta erten eh, da etaren marko politikoa zeintzen galdetu omen zioten eta gale, galdetu omen ziotelarik, eh, bereak apostoa izan zen, bo hizkuntzak emaiten duen, habaraz, garrantzi handi bat emaiten zuen Euskarari eta kulturari eta hori oh, horren aritik nunbait, sartu eh, zen ere etako edo eta erakundean. Hor, gipuzkoako hainbat lekoetan aritu zen, eta arentzat, eta bon, biztandena memento batez, eh, nunbait uh, obligatoa izan zen eskapatzea. Hala, beraz, pahalderat etorri zen. Hor, belokeko komentuan, eh, gontzen pixka bat, eta gero maulen aritu zen zapatan gintzan, beraz, lanteki batian. Hor, ezagutu zuen uh, bere eska laguna, neskal, sortzez xor, uh, ondarrukoa zena. Hala. Gero mila bederatzeun eta erudurgoita behatzean, uh, pasatu zen berri zegoaldera uh, eta hor uh, beraz, bere aktivitatea segitu zuen eta erakundean. Mm -hmm. Eta, boazkinean, bere eriotza arte, leku garantzitsua izan zuen ez, etan? B bai, hala, eh, beraz, uh, pasatzen duelarik muga, eh, berriz, hor, gauza initz ezagutuko ditu ere eta erakundean, eh, eta erakundeak ezagutu uh, zituen tentxo eta zatik eta batzu, beraz, parte edo implikatu zen ez tabaida gero burgosko hauzia ere, gero kajejo hiltzeko hilzeko prestaketala nack Edo prestak eta lan, lan horietan beraz, sartu zen ere buru berlari, eta emeki emeki txikia beraz, etaren fronte militareko ardura kasik nagusia bilakatu zen. Hala, gero, uh, haipatu zuten beraz, behar badak Arrejo Blanko era hilain behar badaituko zutela beraz, lan hori edo ekintza hori prestatzeko. Uh, Joaiten zen beraz, Bilboko Alderat eta hoz, beraz, algoxtan algoxta egian, treinbat tiana polisi bat zurek zuten eta gestatzeko denboran era hil zuten beraz 1973ko apirilaren 19an beraz gau egun duela 52 urte hala beraz bere ara Bele orzketak uh, pasatu ziren, eta Espainiako goberduak uh, debekatu zituen omen aldiguziak, beratzen zokoan, iparalean, ziburut uh, izan zen edizkizun txipi uh, bat edo handi bat nunbait, uh, ara, uh, uh -huh. Bait, txikiaren uh, orroimenez bat egiteko. Uh -huh. Txikia, beraz, eustakio mendi zabala izena, ez izena, bintzat ezagun uh, egiten zaukuna, horrendik uh, gaur egun berdina. Bai, eta kantu baten bidez uh, partikulazki. Huri uh -huh. bera. <laughs> bon, txapio, etxe berri, milesker, gurekin eguneko izuntan ere. zurita zuer.